Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wafdalu assalati wa temmu taslim Ala seyyidina wa nabiyna Muhammad al-Sadiq il-Wa'id al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfawna wa anfawna bima allamtana wa zidna ilman ya'alim Allahumma alina lhaq haqqan warzukna atiba'ah Wa alina l-bátila bátlan warzukna jtina'bah Wa adkhina birahmatika fi ibadika assali'hin Fa'ala rauhman guspodar Kuinasya putrasti'a da iza mjeseca Ramazana nastavimo njemu biti odan i nastavimo držati one stvari koje smo i držali u mjesecu Ramazan postom 6 dana mjeseca ševala salavat selam Resulullah sallallahu alejhi ve selle njegovoj časnoj porodici vrlim ashabima i svima onim koji su nosili i nose islam do sudnjeg dana Draga braćo i sestre mi smo došli do to 89. hadisa u sahivu imama Buhari došli smo do poglada koje govori upravo onome u čemu smo mi sada. Govori o dolaženju na mjesta gdje se uči i na samom početku bih vas zamolio onako kako smo uobičajili da se sjetimo fatihom i dovom imama Buharije či u hadisku zbirku čitamo redan illa je fatih. Imaju dvije vrste grešaka inače u životu čovjeka. Jedno je da insan pogriješi umjerelima, a drugo je da pogriješi umjerenju. Milijardu puta ti je bolje da pogriješi umjerenju nego da pogriješiš umjerenju. Jer ako su kriva mjerla ti ćeš uvijek pravi grešku. I kada se nastavljamo na mjesec Ramazana, Mjerilo moje, moje i tvoje odanosti gospodaru mjesecu Ramazanu nije sami Ramazan, ne puno što dođe iz, Jer je jedan od pokazatelja primjenog, primjenog dobrog djelog. Dobroj djelog koje učiniš iz. I ako ste vidjeli, a ne znam barem se mene tako događalo, ne znam je li vama, posebno odmah iza Ramazana šeitan pokušao da razvali čovjek sve ono što gradi. Jer nakon veš vakata u džematu, da Bog da da im sam barem jedan vakat u džematu. Nakon što je učio džuz barem dnevno, ako stigne sahifu i dvije kažu u Alhamduladana samdoro. I Izbog toga jedan od imperativa, od stvari koje moramo rati, minimum onoga što je bilo prisutno u Ramazanu, da održimo i za mjeseca Ramazana. Inače, ne možemo jednostavno Ne možemo dočekati Ramazan u svoj onoj punini u kojoj ga trebamo dočekati ukoliko, ukoliko ne, drži, ne držimo barem minimum, minimum mjeseca Ramazana. U tome nam najviše pomaže jedna stvar. Mjerla. Moje i tvoje mjerla. Vi imate dijete od dvije, tri godine. Uzmije zmiju koja je najutrovnija. Uzmije zarip i ovako nosi. I dođe roteljima, kaže otcu i majici, kaže vid babo, vid babo je li to djeto odvažno pitanje znanja šta zmija znači isto tako i za mjeseca Ramazana pitanje znanja kada Resulullah s.a.v. kaže da su okovani šeitanje u Ramazanu šta znači kad su pušteni za Ramazan znači da moraš biti puno preznini u što spio rani kad te neko naljuti da moraš znat pa sad i ona učestvuje uteme da produbim neprijatelje. Sada ćemo ako mogu da pročitam ovaj hadis poglavlje babuta naubi fil elm. Poglavlje na izmjenično odlaženje i traženje znanja. Hadasan Abu al-Yamane akhbarana Shuayba ibn Zuhri, qala Abu Abdullah, qala Ibn Wahb akhbarana Ayun sanib al-Shihaban, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr, ana Abdullah Ovo je sanad hadisa, znači Ebul Jeman od Shuayba od Zuhriya Ibu Abdullah Wadi bin od Wadiun Saud bin Shihaba, Wadi Abdullah, Ibn Abdullah ibn Abi Sevra, od Abdullah ibn Abbasa, koji nam prenosi ovaj hadis od Hazreta Omara. E sada, ovaj hadis je poseban. On nam govori o stilu življenja ashaba drugova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže nam kaže Hazret Umar: "Kunto ana wa jarrun li min Bio sam ja i moj komšija živjeli smo u dijelu gdje živi plemen Benumeje taj dio gdje smo živjeli spada u brežulke koji su pored Medini a inače vi znate da je kompletan grad Resulullah wasallam, opasan brdima nisu se vijednog samo s jednije strane se Medini može prići bez brda i to je od filke nekih 4,5 km i tu je iskopan hendek tu je Rasulullah s.a.v. iskopao sa ashamma, hende kada su se zaštitili od napada. Sada Omer opisuje svoj stil življenja. Wa kunnane tenavabun nozula ala Rasulullah s.a.v. Pa smo ja i on neizmjenično odlaznik kod Rasulullah jer nije to, on još imao svoju mahalsku džamiju gori. Ali je centralna bila dola u Medinju u gradu i jedan dan bi silazio on, jedan dan bi silazio ja. Zašto? Da im ne prođe Ni Jedan dan bez Rasulullah s.a.w. U najmanju ruku da dobije informaciju svaki dan što se desilo. Pa kaže jevman, wa Ja bih išao jedan dan, on bih išao jedan dan. To je stil življenja Rasulullah i ashab. Čak ni oni njih svaki dan. Evo Hazreti Omer, pa ste najbližniji čovjek Rasulullah jedan dan bi radio i bavio se dunjalkom. Zašto? Jer mu je kore i metak bio, gorebi bi trgovao, gore bi. Trgovo, gore bi. Fa iza nazaltu ji'tuhu bi khabari zalika al min al-wahyi wa ghayrihi. svom prijatelju Ansariju, onda bih mu ispričao sve što je taj dan Resulullah prenio dobijavije od, od Kur'ana i drugi stvari hadisa, događaje što se deslo. Wa iza nazala, wa iza nazala fa'lama fi zalik. Akadam yon odsho i on bispo to uradi. Fa nazala sahbi al-Ansar yuman, yuman Pa jedan dan kada je bio njegov red, ova ashab Ensarija prijet Hazreti Umaera sišao u Medinu kod Rasulullah sallallahu i kaže vratio se Fedorebe be vabi durban shadida, pa mi je jako zagucao na vrata. Iz ovog ulema kaže da je običaj bio da lako, da da lagano kucaju na vrata. Jer čim Hazreti me spomni da je on tada kucao jako, znači da je to izuzet da je pravilo bilo da se pokuca lagano. A nekad uđe kog granata da je pamuka. Znači, uvijek, što je najsmješnije, nekada insan pokca jednom, nikomu ne odgovori. Pokca drugi put, nikomu ne odgovori. Pokuca treći put, on se sakrinu, neće da mu otvore. Kaže, znam da ste unutra otvaraju. A po pravilu je tri put, i gotovo, okrijem pleđaj i otić. I svaki put, koliko između dva kucanja, koliko treba da se obave četiri rekijati. Zašto? Ako je na namazu, da može zabrši svoj namaz. Znači, nema... To ti i kod kuće kucaj tako. Znači kad kucaš nekom je na vrata po sunnetu Resulullah s.a.v. je da pokucaš, pa da sačekaš koliko čovjek može završiti namaz. Ako ušao na, na namaz da može četiri krijevata završiti. Pa je rekao hua, jel tu omer? Pokucao na vrata, fefezijetu. Pa kaže asa ja se prepošta se deslo. Spominje se u drugim predajama da su plemena planirala da napadnu na Medinu, pa je Hazreti Omer pomislio da ništa a plemena napalo. Kaže ja sam skočio. Fa kada je to i lei izašao sa prednje prednje gate Kafile. Kaže te amru na ovim, kaže desla se velika svađa. I ode subhanallah, u mom pritaj se ne kaže šta se deslo, to ćemo se vrat kasnije. Qala fa ala Hafsa, pa kaže Hazreti Omer ušao sam kod Hafse, Hafsa je njegova kćerka radiyallahu vanha naša šemaik Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam čuvarca Kur'ana. Kod nje bio Musaf. Fa'idah i je Zate kao sam je, kaže Hazreti Omer, kako plaće. I ovo, subhanallah, ovo ulaženje roditelja kod djeci. Sad onaj, mi imamo takve adete. Čuvajte se loših adete. Sjećate li se onoga? Čuvaj se što razmišljaš, možda će razmišljanje. Kako ide? a li se ne. E. Yes, možda će, znači čuvaj se šta razmišljaš, možda će prijeći u dijelo, pa čuvaj se onoga što radiš, možda će prijeći na. naviku e kod nas nekada adeti budu potpuno suprotni onome što je aj za insan kod nas primjer radi od adeta naši, evo babo ulazi, potpuno normalno ulazi kod kćerke svoje zašto, da bi je posjetio da vidi šta se dešava a sada imate majmuna koji kažu ne može, ja sam to ženeo, ne može ti babo ukući ući, bez moga izomno Pa kako vam, to je njegovo djete. Još neku strogoću onaj trenira. I kaže, to je sunet Resulullah. Moje pravo kaže da ti ukuću može ući samo onaj kome me ja pusti. To je njen nije na majka. I subhanallah, taj detalj, obratite pažnju na njega. Čuvajte sunet Resulullah tako što ćete održavati ovu relaciju. Ta kultu, pa kaže Hazreti Omer, zateko sam Hazreti Hapsu, jel, plaće. I subhanallah, ona je njegova hčerka u isto vrijeme je kuranskim tekstom majke jer kaže uzvišeni gospodar u ezvađu u Mehadun hanuma resulullah sunah ke dirika sallallahu kaže upitao sam je da li se talata kunna resulullah da nije nedo govoro fira resulullah od vas razveo sa do misli nešto se vezalo kod deskopare resulullah se razveo nije قالت لا ادري ona je rekla ne znam thumma da kaltu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, pa sam onda otešao kod vjerovijesnika sallallahu alaihi wa sallam fakultu u ena ta'im. Ušao sam kod njega i upitao sam Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam dok sam stojao. Da li se razvao od svojih žena? Kale la fakultu Allahu Ekber. Kaže, reče Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nisam, pa je Hazreti Omer rekao, Allah je najveći. Ovdje, jedan detalj povod kompletni ove priče kaže hazret Omer Došli smo mi muhadžiri u Medinu kod nas Kurešija žene nam se nisu nikada smjele su protstaviti nikada žena njemu nije smjela reč bilo šta takav adat bio u um, pa kaže hazret Omer kad smo došli u Medinu vidjeli smo da hanume naše braći ensarija se svađaju sa svojim muževima to je normalno Pa kaže, pa su naše žene naučile od njihovih žena. Da. odgovare I Subhanallah kaže, on jedan dan, šta se desilo Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Deslo se da je i omed Resulullah. I tri hanume njegove, Hazreti Iša, Hazreti hafsa Hazreti Sevda. Bilo im je krivo što je jeo kod Hazreta Zeina bi je da je med. dođe ona njemu pripremi, on je jede se nas tri dogovor da kažemo kako taj med ima loš miris. I kaže do, došao je Rasulullah kod Hazreta iše. Pa je ona mu rekla šta se to čuje. Super. I onda je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem otišao kod Hazreta Hafse, isto kod Hazreta Sevde, išao i onda je Rasulullah sebi zabranio ono što mu gospodar dozvoljava i objavljena je sura Tahrim sura koja govori o tome o vjerovijesniće zašto sebi zabranješ ono što ti Allah dozvoljava i Resulullah s.a.v. nakon toga odlazi i udalje se od ti svojih hanuma i gospodar objavlja ajet ako se nije vjer pokaju Allahu pa sadatku Luhbukuma, one su zaista Allahu odane, predane. To su tesli. I Resulullah u tom periodu sa ovo desilo. Hazreti Hafza nije znala šta, šta je bilo. Sen. Kažu da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, ovde kaže ušao sam kod Resulullah. Kaže se u drugoj predaji tri put je zamolio Hazreti Omer da ga Resulullah upusti i nije Resulullah dozvolio, kaže. Poslo je jedan, reci Resulullah hoće Omer kod tebi traži izun da uđe kaže mladić, kaže kad se vratio Resulullah sallallahu alaihi salam šuti i drugi put, treći put kaže kada je ustao Resulullah i tada se to desilo kaže na licu Resulullah sallallahu alaihi salam su ostale linije od grube grubog oslonca na kojem je ležao i tada je u Hazreti Omerovim radijallahu anhu očima bila su suze kad tada je rekao ono poznato zar da vladari Perzije i Bizantije uživaju u svili. A kaže, a ti Boži poslanik, onaj, ležiš na tomi. I onda je Resulullah s.a.v. rekao, hazreti Omeru, pa zar ste ti Omeri taj koji sumnja? To su oni kojima je Allah na dunjaluku ubrzao njihova dobra. on Ono što je dobro bilo, oni su na dunjalu uzijeli. Ovde, ovaj hadis Resulullah s.a.v. Krisu, najbitnije poruke. Prva poruka je da insa treba gledati da od dobra učini onoliko koliko može. I pravilo je, i zapamti tega, ono što sve ne možeš stići uraditi, nemoj sve ostaviti. Pogledaj ashave, ne možemo svaki dan biti uz Rasulullah s.a.w. Onda štoš jedan dan i čti, jedan dan ja. I smit. Čak ima predaja Hazreti Ebu Bekri i Omeri nakon preseljenja Rasulullah sallam, odlazi kod Umu Ejmen, služavč i kad su došli kod Hazreti Umu Ejmen da je posjeti potpuno normalno, zijarete njih dvojica došli kod jedne muslima kjehan umije da je zijarete ukuć kažu, zatekli je, ona plaće i kaže, otišao nam je Rasulullah s.a. kaže Hazreti Omer i Hazreti Ebu Bekr, pa kaže, znaš mu ona da je njemu bolje kod gospodara nego sa nama, šta su mu radili ovdje Koliko su ga uznemiravali. I onda je u moj pokazala svoje razumijevanje vjeri. Ovo, poglavlje na izmjenično učenje kaže, ne plačem ja zato što Resulullah sada nije među nam. Ja znam da je njemu kod gospodara njegovog bolji. Ali ja plaćem što nema više objavi. Pogledaj razumijevanje. Nema više tog izvora kojeg imamo nego sad imamo Kur'an. Sad nemo, moramo mi pronaći rješenje za neke stvari koje nam se pojavaju. Druga poruka ovog hadisa. Resulullah s.a.v. nas je naučio svojim odnosom prema životu. Evo, gledajte Hazreti Omer. Čim vidi Hazreti Omer da ima nekih problema u brak, odmah ide da pomogne da se riješi. Izbog zbog toga, jedan od naj, jedno od najdražih dijela, gospodar, jeste da insan pokušava pomir dva insana. Bez obzira da ovo što muž žena ili dva prijatelja ili dvojica komužne. Čak ima predaja da ona osoba koja bi u tome umrla da je şehid. U nastojanju dva dvainstana da pomire. Prva stvar na ismjeništu. Izbog toga Resulullah nas je poučio, kaže, od djela držite ona djela u kojima možete ustrajati. Jer zaista gospodaru neće dosaditi da vaša dobra djela prima dokle god vama ne dosadi da ih činite. Insan da ima jednu umjerenost na je druga stvar pogledajte kako Hazreti Omer odlazi kod Resulullah s.a.a. i ne samo to doživljaj njihov znanja koje su dobijali od Resulullah s.a.a.a. kažu da jedan mladić došao kod Alima i rekao hoću da me naučiš sve što ti znaš kaže on baš hoće da te naučim sve što ja znam kaže hoću Pa kaže, hajj sa mnom do mora. Živioju u gradu pored mora. Kaže, kad su došli do mora, kaže njemu Alim, hajj, kaže, nagli se nad ovu vodu. Kaže, pa pogledaj dole šta vidiš kroz nju, kad su ušli do koljena. Kaže, kako je ovaj mladić zagnjurio glavu do vode dole, kaže, ovaj mu je Alim o glavu i potopio. Kaže, mladić se počeo otimati, hoće da diši. Kaže, pustio njega. Kaže, šta ti je bilo na pamijeti dok si bio u vodi Sekundu, dvije, tri on kaže na pamijeti mi je bilo da hoću zrak kaže dokle le god tvoja želja da naučiš ne bude jednaka tvojoj želji da prodišiš neći naučiti kaže sad sprema da naučiš se odme treća bitna poruka ovoga hadisa na koji način je Hazreti Omer odreagovao kada je čuo da Rasulullah s.a.v. se nije razoval svoji hanuma rekao Allahu Akbar nije rekao Subhanallah Iako ja je mogu reći subhanallah. Mogu je reći alhamdulillah. Allahu, što je rekao Allahu ekvar? Kad uđiš u prirodu mojih tvojih problema u životu. Svaki problem za koji mi u svome srcu i u svom umu pomislimo da je veći od gospodara. Mi ga nećemo sigurno riješiti. Kada čovje kaže Allahu ekvar u biti kaže sve što je manje od gospodara. Ja ću riješiti. Ja to mogu riješiti. Gospodar će me ako mogu da naputiti pa ću ja riješiti taj problem. U brak, vi znate. I toga sam spomenuo ono ulaženje kod djeci. Jednog dana Hazreti Alija je vidio kako su ruke naše Hazreti Fatime kćerke Resulullaha kako su na njima žulje. Pa je rekao Hazreti Alija kad bi otešla kod babi, kod Resulullaha i da mu zatražiš slugu. Znate za taj događaj? Pa, pa je otešla Hazreti Fatima, nije zatekla Resulullaha. Poslije je na večer Resulullah kasno došao, odlazim kod njih. Kaže, zatekao ih je već su legli u postelj. Kaže, dolaz Allah vam, dragog, zamislite sada babu koji dođe kod svoje čerke i svoga zrba i dođe kod njih u, u njihovu intimu i oni ga puste i razgovaraju na ovaj način. Kaže, šta je bilo? Kaže, hazreti Alija, stid bilo hazreti Fatimu da išla govori, kaže, ruke joj više odoše, melje ona pšenicu za... Znači, nema ovo gotovog prašna, nego mora samljati pšenicu, pa onda... Kaže, pa da nam Allaho poslaniće nekog mladića da nam to slugu nekog. Kaže, hoćete da vam kažem što je bolje od toga? Vjerodostojna radina. Kaže, šta? Kaže, kada legnijete najveću u postelju, ti i ona. Znam subhanallah da to naš je, bračni paroj je praktiku. <laughs> subhanallah kaže, kažete 33 puta subhanallah. 33 puta, alhamdulillah. I 33 puta Allahu ekber i završite sa Allahu ekber. 34 puta. I kaže, to vam je bolje od slugi. Kaže Hazreti Alija, tako mi gospodara, Ja pa tima smo to praktikovali u životu i nikada ni više nismo zavora osjetili. Koji, koja je to veličina, Subhanada? Detalj koji je ovde onaj, bitan. Ono što će nas ako Bog da pomoći da iza Ramazana, evo, ševal već koliko je, 8 dana, devet dana ševala, prolazi. Ja bih vas zamolio da na umu imate tri stvari. Evo, alhamdulillah, ovaj hadis Resulullah, neizmjenično, ne može svaki put možda insan duži na halku, ne duđe jednom, pa jednom ne duđe, nije problem. Dobit će, jel, snimati, neizmjenično. Druga stvar, pokušajmo mi biti oni koji će činiti dobro, bez obzira koliko je malo. Bez obzira. I treća stvar, Resulullah s.a.v. i njegovi ashaari su nas naučili, da je zikrullah, nešto kroz što mi možemo čuvati svoje brako. Oni koji nisu oženjeni udati, neka puno Allaho zikri. Jer nije će se ničim umilit gospodar više nego zikru Allah, Spominjanjem Allaho. A koji u brak, nek zikre zajedno. Nek zajedno uček urat. Jer će tako učuvat svoj brak. Evo ovde sada tri stvari. Nakon mjeseca Ramazana i one svega što se dešavalo prelijepih je stvari bilo. Tri stvari vas molim da pokušajte. Nema nam uspija bez te tri stvari. Dajte da pokušamo da čistimo svoje nijet uvijek. Druga stvar, dajte da pokušamo da budemo u straju dobro kojeg činimo. Ne možete da ostavljate. I treća stvar, šta god budemo rad, pokušajte da to radimo do kraja. Resulullah ništa nije odobrio od ostav. Uvijek ustraju u dobru. Ovo što se deslo ovaj Ramazan vjerujtem, Allah dragi mi je svdok tako sam lijep i hab je radovio sa svih strana, da je to stvarno pokazate, koliko god da dušmani radi, koliko god da se stvari razvaljuju. Pa ste imali ste takve noćne namaze koji ne mogu ljudi da zaboravi. Tu i i čitam god. Ali pokušajmo mi koliko možem da ustrajemo u tom dobro kojeg smo činiti. Kako bi ako boh da sljedeće godine još više bilo. Ovdje kod nas je jedan od ključnijih problema upravo ne umijemo ustraiti. I zbog toga je Rasulullah s.a.v. rekao, najdraži dijelo gospodaru je ono u kojem se ustraje pa makar malo bilo ja vas molim, evo sad, mjesec ševal Resulullah s.a.v. je rekao da se postio više šest dana ševala zašto da bi bilo ukupno sa Ramazanom 360, kao da je čovjek postio čitav u godinu, možete pusti još desetak dana da se akšan približi dole onaj, da, da se spusti na pola sedam u stvar neće, petnijest znači spustit će se još ako Bog da dani, alhamdulillah, nisu dugi iako, hvala Bogu, stari ljudi su mi govorili, kaže, nikad nam Ramazani dani brže nisu prolazili a ljeto je. Poslili su i ljeto prije 30 godina. Tako da to raduje ako god. Allah je olakšao poslilost. Dajte da pokušam da radimo na tome da budemo iskreni. Jer gospodar prima samo od onih koji su iskreni. Dajte da pokušamo biti ustranjni. Jer je Rasulullah s.a.v. rekao da je najdražije dijelo ono u kojem se ustraje. Nemoj dozvolj da prođe, da prođe sedmica, da nisam naliko na da neka ideš da nisam nešto poslu što da nisi s nekim seo po razgovaru, po razgovara. Ne možete to dozvoliti. Nemojte. Ne možemo mi duše svoje zatvornih nehrantih i onda očekiva da nam daju najbolje što je u njima. Treba da hranu duš. I treća stvar, nastojimo da ono što radiš, da ja vas mogli, jesi tal student, jesi na na radnom mjestu, jesi tal u biznisu, bez obzira gdje se. Nastoje da ono što radiš, da radiš na najbolji mogući način nek pokažu, nek prstom upere u tebi, kažu ovo insan koji klanja i koji u isto vrijeme radi svoj posao jedan kroz jedan, ja evo ovdje ima ljudi koji su u medicini, meni je čast kad uđem u bolnicu i kažu ta i ta hađija, doktor neće uzijet minu meni je srce puno on je pomogao vjeru u čitavoj toj bolnici, u čitavoj toj klinici ljudi znaju da je on tako desilo se u drugoj čaši, ne ovdje u Sarajevo Žena je gotovo ostala bez noge što su ljudi čekali da im se dadne mita. Sve dok nije došao taj hađija, hirurgi i rekao, ja ću upersat, ne moraš. Što, što, što ste ostao da čeka mjesec dana? Ostali je mjesec dana da čeka, zašto? Samo zato da bi neko uzeo novec. Estakfirullah. Nema budućnosti umeta Muhamedu s.a.w. bez ahlaka Muhameda s.a.w. Zato vas molim, izovi stvari da učinu. Nemojte dozvolj da nam znanje bude na, negdje na marginu. Znanje je sastavni dio. Mi smo umet ikre čovječe. Umet ikre ne čita. Umet ikre ne razmišlja. Umet ikre se ne druži s knjigom. Tu ne možete. Dajte da pokušamo. Alhamdulillah, ona nije, nije, vjerujte mi, u odnosu na prošli, stalno ljudi govori, stalno sve gori i sve gore i gore. Tako mi, gospodara, vidjelo se stvari puno boljih i boljih, alhamdulillah dajte da pokušamo da u ovim stvarima, ako Bog, da ustrajemo, da činimo dobro, da zovemo dobro i ako Bog, da, da pokušamo da budemo od onih koji mijenjaju stvari. Nabolje. Dovedi nekoga, porazgovaraj, popi kavu sa nekim za koga znaš da ne klanja nebel gospodar i ne moraš mu nama spomenuti. Samo pobrinu se da ono pred krajem tvog i njegovog ili njenog susreta ono, izvinu sad mi je podne pa vidjet ćemo Bog da drugi put. Samo ga podsjetiš da ti klanjaš. Nebel gospodar dao da ako Bog da da se to ja molim gospodara da nas na tom um puta pomoda da proćimo ja uzu billahi minna šeitana rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalam ala seyyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa, wa, wa. gospodaru naš počasti nas po a nemoj nas ponijisti gospodaru našo prosti nam grijeha nemoj nas kazniti gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš djennetom i svakim dijelom koji približava djennet Gospodar, nastačuvaj nas žehennama nas svakog diela, koju približava žehennama. Gospodaru, naš naštaču vjebrakova muslimana i muslimaki. Gospodar, naš počasti one koji su neoželjeni, neudati da se oženi i da se udaju, Gospodaru, počasti svakim dobrom, Gospodaru. Gospodar, molimo te najvećim imenom da nas počastiš da izmetimo umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da bude bodeni koji su ustajni i iskreni u onome što čini. Gospodaru, naš očisti naša srca od lice mjesta, očisti naše ruke od grijeha, očisti naše jezike od laži svake vrste potvare, Gospodaru. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš przeživljenjem u druži Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u društvu velikana njegovih ashaba Ebubekra, Umera, Osmana i Ali molim vas najvecim imenom svojim. Fatiha Rabbikalaize tema espun mathlab wa hasbihi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatih